Parla'ns primer de com sorgeix l'idea de, de crear una revista digital a Inca. Home, uh, Som Inca, aquesta revista digital, diari digital, uh, sorgeix una miqueta d'una corolla personal. Durant molts anys m'havia dedicat a les mitjans uh, de proximitat, mitjans locals, uh, durant 15-20 anys aproximadament. I, uh, després vaig fer un petit impàs. I després doncs, vaig veure que en el meu poble natal, Inca, doncs era això aixor, diguéssim, d'una publicació, perdó, local, no tenim ni televisió ni emissora de ràdio ni via, ja malauradament també va després aixer dijous i entre uns quants companys doncs, van dir, perquè no a marxar un diari digital, doncs explicar una mica el dia a dia de, del nostre municipi i bàsicament així doncs, va sorgir et som Inca. Som Inca, eh, l'ha dit a l'associació Som Inca. Parla'ns un pot de l'associació. Mm. Qui sou? les persones que, que mm. esteu ficades en aquest projecte? L'associació cultural uh, Sominka Inca doncs, neix, bàsicament la primera finalitat era la creació d'aquest diari digital i després també tirant endavant diversos projectes a nivell cultural, a nivell social que posem en marxa doncs, pròpiament. I, bàsicament, doncs, som aquest, en aquest període de companys que, doncs, que alguns eh, molt dedicàvem a això del tema de comunicació, que ho vam tirar endavant. I com ha estat posar en marxa una revista digital així des de zero? Eh, és una experiència única, perquè, lògicament, no és una cosa que tothom fa i, diàriament, no no, normalment no tothom no. posa en marxa un, un diari digital. Um, i però um, jo crec que està molt positiva, sobretot per com la rebut de la gent, no? com l'ha rebut de tots els nostres veïnats, el nostre, veïnatge, el nostre no, municipi, les uh, visites que té. I, a més, jo crec que té pels, uh, pels tipus de diari digital, que és perquè, més, quan fèiem les reunions en diferents agrupacions locals, en polítics, doncs sempre enfatitzàvem que volíem fer un diari però mm, prioritzant el tema social, amb entrevistes que, que lògicament havia d'haver entrevistes en polítics, en notícies institucionals, perfecte, però eh, el contingut, majoritàriament, havia de ser social. Clar, és curiós perquè es veia que hi havia una tradició amb el setmanari dijous que, mm -hmm. que quan hi hagués complit 50 anys i que, mm -hmm. i que Inca és un, és un municipi que genera moltíssima d'informació local. No? És un municipi molt viu. Inca, és, hi ha moltíssimes de, d associacions, d'entitats, eh, que dia a dia s'el·laboren doncs, projectes i, i realitzen activitats. I algú ha d'explicar tot això, també. Eh, I que parlaves dels dijous, precisament, doncs és el nostre referent. No? Els dijous, eh, per ser gent d'Inca, és el referent absolut. Um, des, a més el seu redirector durant 23 anys, en Andreu Keigles els nostres col·laboradors i doncs és així, és així com tu dius Quins continguts trobam a Sominca? A Sominca Som Inca, ja comentava Un abans poc, el tema social el tema, sí. uh, també el tema cultural és, és diferents esports uh, per, en fi, com tot, tots els continguts eh, ara això, estem realitzant estem entrevistes i reportages perquè veiem que el que a gent li estira més o sigui, la gent vol saber el seu veïnat que fa, qui és Uh, més que si sí, ara sí, l'Ajuntament ha asfaltat un carrer no gent, un... hi ha gent, un... ha <fixi> molt poca gent com mira. Sí. Quant de col·laboradors teniu o com mm? Quants, com, com vos organitzeu? Uh, col·la col·laboradors uh, dediquen a gent, perquè de poc ser, va incorporar, també estem sí. molt contents que va incorporar nou col·laboradors ara també hi havia el mes d'agost que, sí. que ha fet una miqueta el papà sí. aquest tema vacances, per en fi tenim col·laboradors en les diferents seccions les diferents aspectes, en el tema mm. esportiu a nivell d'opinió també tenim uns quants. Um, mm. I, a més, som oberts a que qualsevol, doncs, si ens escolta des de, d'Esdinga, doncs, som oberts a la seva participació. Molt bé. Vos, vos vareu plantejar fer la revista en paper o ja vareu decidir apostades des del principi per digital? Um, jo crec que hem d'anar cap a bombar a la societat, la societat avui en dia va cap a tema, noves tecnologies, tema digital i per això ja van decidir començar el tema, tema digital no vol dir que en el futur a lo millor facem alguna cosa um, puntual en paper, però al moment uh, digital uh -huh.